Guds frid. jag heter Gertrud Johansson och idag vill jag tala om någonting som är väldigt viktigt för den kristne och i den kristnes liv. Någonting som Guds ord påminner om och försöker göra oss uppmärksamma på. Och det handlar om hur vi hör, hur vi hör Guds ord. Det står i Lukas 11 och 28 versen, där står det. Ja, saliga, säger Jesus, saliga är det som hör Guds ord och gömma det. Det handlar ju inte om att vi ska gömma undan det, utan gömma det, ta vara på det, bevara ordet som vi har hört i våra hjärtan. Och om man läser vid, tidigare där i Lukas i åttonde kapitlet så står det i femtonde versen. Och där talar ju Jesus om ordet, ordet som utgår ur Jesu mun, undervisningen och ordet från Gud. Och där talar han om ordet som en säd som blir sått. Och så det hamnar då på olika jordmåner. Och då är frågan om vad vi har för jordmån. Och då står det så här i femtonde versen. Men att den föll i den goda jorden. Det är sagt om de som... När de har hört ordet behåller det i rättsinniga och goda hjärtan och bär frukt i ståndaktighet. Behålla ordet i rättsinniga och goda hjärtan. Och det ska handla om att ordet ska bära frukt i våra liv. Och det är så viktigt att vi har ett öra. I, i uppenbarelseboken så har vi ju breven till... Sände breven till församlingarna i Mindrasien. Och där är det ju då sju församlingar. Och till var och en av dem så avslutas budskapet med att den som har öra, han höre vad anden säger till församlingarna. Vi kan läsa alla de där i andra kapitlet i uppenbarelseboken. Den som har öra, han höre. Vad anden säger till församlingarna, den som vinner seger åt honom ska jag ge ett äta av livets träd som står i Guds paradis. Och i elfte versen, den som har öra han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, han ska förvisso inte lida någon skada av den andra döden. Och så i sjuttonde versen, den som har öra han hör vad anden säger till församlingarna. Den som vinner seger åt honom ska jag giva av det fördolda mannat. Och jag ska giva honom en vit sten och ett nytt namn skrivet på den stenen. Ett namn som ingen känner utom den som får det. Och i 29 versen. Den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Och så fortsätter det i tredje kapitlet. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna står det i sjätte versen. Och lika så i trettonde versen och i tjugo andra versen. Till alla församlingarna så fick de det beskedet den som har öra. Vi ska väl ha ett öra så vi hör vad anden säger till församlingarna. Och hur skaffar man ett öra då? Ja, det, det handlar ju om att man måste vara född på nytt. Så man har ett andligt hörselorgan. Men det handlar ju också om hur man då tar emot ordet. För jag tror att det handlar ju inte bara om att höra utan hörsamma. Nu finns det ju människor som flummar omkring och menar sig höra anden tala både ett och annat. Och om man belar omkring och säger att nu sa anden att jag ska springa dit och sen ska man springa dit. Och, och sådär. Det blir ett veligt och väldigt flummigt förhållningssätt. Det är inte det. Detta menas med att vi ska flumma omkring och tro att anden säger allt möjligt. Varenda idé eller tanke vi får i huvudet att det är, det är andens tilltal. Visst kan anden mana oss att göra ett eller annat men det är inte så vi ska leva så att vi blir osunda. Utan här handlar det om att vi tar till oss undervisningen. Det är en stadig liksom förvisning om vad Guds ord säger. Det är att höra vad anden säger i församlingarna. Därför att det går ju genom kristenheten trender och, och, och tankegångar som kanske inte är sodda av Gud eller, eller utgångna från Gud. Och så låter man såna här eh, ja, trender då påverka vårt kristna liv. Det är inte meningen att vi ska låta oss på det sättet påverkas av tiden och det moderna tänkandet och allt möjligt sånt. Det är då vi måste ha ett öra som hör vad anden säger till församlingen så att vi förblir i Guds ord. Att vi bär frukt i ståndaktighet som det står han manar oss till olika saker och ting i sitt ord. Det gör han. Han manar oss att leva ett liv helt för honom. Att vi ska överlämna vårt liv i hans händer. Och då kan han bruka oss. Han kan använda oss. Vi kan få bli använda som redskap i hans hand. Om vi lyssnar till vad han säger i sitt ord. Och inte, inte, vad ska man säga, avvisar honom och bara vill leva vårt eget liv för oss själva. Nej, vill vi leva för honom och då lyssnar vi på hans ord, då kan han bruka och använda oss. Då kan han låta sitt ord komma genom oss till andra människor. Vi ska stanna i hans ord och förbli där. Och det handlar också ofta om att leva i uppbrott. Det, det, det vill säga leva ett liv där vi inte rotar och plantar oss allt för djupt här i tiden och i världen. Utan vi lever i uppbrott. Vi lever i uppbrottstämning så som någon som vet att den snart ska flytta. Vilket vi ju ska. Vi ska ju snart flytta hem till Jesus. Och då blir vi inte så rotade i den här världen. Vi lever i uppbrott. Och vi lever upptagna med vad som rör sig i den himmelska världen. Vad som rör sig i Guds hjärta. Vi är upptagna med det och inte så mycket av det jordiska. Det finns så mycket här på jorden som människorna kan bli så upptagna med. Men det finns det liksom inte plats för om vi har öron som hör vad anden säger till församlingen. Det blir plötsligt så ointressant allt det där som människorna håller på med här i tiden och i världen. Jag menar inte att det är synd att göra det eller detta. Men det blir på något sätt inte plats för så hemskt mycket om man lever med anden och hör vad anden säger. Till församlingen. Då blir man så upptagen med det och man blir också så angelägen om att tala om Jesus, tänka på Jesus, vara upptagen med vad han har sagt i sitt ord. Vi kommer att vänta Jesus därför att anden talar väldigt mycket om att Jesus kommer snart och vi behöver vara redo att eh, följa honom. Och jag önskar så att du som lyssnar kan leva i ett sånt förhållande till Jesus, att du hör, att du hör hans ord, att du har öppna öron. Och om det har blivit så att det har blivit stängt, ja men sök honom i bön igen, sök honom i bön och, och bed honom att på nytt öppna dina öron så du kan också förnimma vad anden manar till i den här tiden. Anden manar oss alltid att vara vakande, nyktra, bedjande. Anden manar oss att sprida ordet, kunskapen om honom. Att evangelisera, det blir en naturlig del av vårt liv om vi lever i närheten till honom och har vårt sinne vänt till vad honom tillhör. Vårt sinne, det är ju också örat. Det är ju vad vi hör, vad vi lyssnar till. Det är ju ett av våra sinnen, hörselorganet. och Jag önskar så att du som lyssnar kan av de här orden bli upplivad i ditt inre och i din ande. Vi ska titta lite på en del bibelord där det står om olika människor som tog emot det på ett bra sätt. Det finns mycket i Guds ord som handlar om detta, och ja, man kan läsa i en hel del där i Guds ord, och i Thessalonikebreven till exempel. Där står det också om människor som då hade fått höra Evangelium, naturligtvis de här Thessalonikerna, och där, där skriver ju Paulus till dem att vi är pliktiga att alltid tacka Gud för er.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 Men de behöll sin tro, de var så glada i hoppet så det, det rubbade inte de ifrån den tro de hade. För de hade verkligen hört Guds ord, tagit emot det och blivit förvandlade. Så nu eh, eh, alltså bestod deras liv av att följa Jesus och vandra med honom. Och så står det i andra kapitlet, för så här kan det också vara. Där skriver han i första versen eh, att i fråga om var Herres Jesu Kristi tillkommelse och hur vi ska församlas till honom ber vi er kära bröder att inte vare sig genom någon andingivelse inom citationstecken eller på grund av något ord eller något brev som förmenas komma från oss så hastigt låter det bringas ur fattningen och förlora besinningen som om Herrens dag redan stod det för dörren. Det ska vi inte göra vi heller. Vi ska inte bli så besinningslösa när, när det är frågan om det här. Så att vi blir, ja, blir flummiga som jag sa. Det är så lätt att man blir flummig för att man tror att man är närmare Gud än alla andra. Det kanske man är i och för sig. Men, men man ska inte leva osunt för det. Vilket hade varit en tendens här att det kunde bli så. Och Så står det så här. Låt ingen bedra er. På vad sätt det må. Till först måste avfallet ha skett och laglöshetens människa, för dervets man, har trätt fram. Han talar om antikrist som måste komma då först. Och det är ju så det är. Um, och det finns de som blir bedragna därför att han kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och understår det i 9 versen. Och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra de som går förlorade till straff därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så de kunde bli frälsta. Och därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt så de sätter tro till lögnen. För att de ska bli dömda, de som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Så illa kan det gå att Gud måste sända ett straff över dem därför de ska bli nyktra till och inte... De måste bli frälsta. Det är ju det som är det viktiga. och ja, ja, och vi kan läsa um, de, fortsättningen där i vers 13 i andra kapitlet. Vi för vår del är pliktiga att alltid tacka Gud för er, kära bröder, ni Herrens älskade. därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning. I helgelse i anden och i tro på sanningen. Här till har han också genom vårt evangelium kallat er för att ni ska bli delaktiga av vår Herres Jesus Kristi härlighet. Stå alltså fasta kära bröder och håll er vid de lärdomar som ni har mottagit av oss. Vare sig muntligen eller av, av brev. Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som har älskat oss. Och i nåd berättade oss en evig hungnad och gett oss ett gott hopp. Han, hungne, era hjärtan och styrke er till allt vad gott är, både i gärning och i ord. Han önskar verkligen att den här församlingen ska stå fast i Guds ord. Har vi hört Guds ord så måste vi behålla det i rättsinniga och goda hjärtan. Det är så viktigt att vi inte bara hör Guds ord utan att vi också gör vad vi har förstått att man ska göra. Det finns så mycket att läsa om, om Thessalonikebrevet Thessalonikerna i Thessalonikerbreven. Vi kan titta i första brevet också. Där står det så här, de hälsar Thessalonikernas församling Nåd och fridvar med den. Vi tackar gud alltid för er alla när vi tänker på er i våra böner. Och så vidare. För varför tänker de på dem? Jo, vi kommer ihåg era gärningar i tro och ert arbete i kärleken och er ståndaktighet i hoppet. Så var det när de tog emot ordet. Då fick de allt det här. Ståndaktighet i hoppet, gärningar i tro, arbete i kärleken. Och vi vet ju, säger han, att vi, hur det var när evangelium kom till er. Det kom inte bara med ord utan också i kraft och helig ande och full visshet. Och ni, skriver han i vers, sjätte versen, blev våra efterföljare och därmed Herrens. I det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. De tog verkligen emot ordet. Med glädje och i helig ande. Och så blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Akaya. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut. Inte bara i Makedonien och Akaya utan överallt har er tro på Gud blivit känd. Så att vi för vår del inte behöver tala något om, För själva förkunnar de om oss med vilken framgång vi började vårt arbete hos er-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 Och i andra kapitlets trettonde versen Därför tackar vi också oavlåtligen Gud för att ni När ni undfick det Guds ord som vi predikade Inte mottog det som människor utan så som Guds ord Vilket det förvisso är Ett ord som också är verksamt i er som tror Och vi tittar i tredje kapitlet där står det Timotius hade kommit och från han hade varit där och hälsat på, då hade han kommit från dem och förkunnat för oss Står det i sjätte versen där Det glada budskapet om er tro och kärlek och sagt oss Att ni alltid tar oss i god hågkomst och att ni längtar efter oss Så som vi längtar efter er Nu har vi i fråga om er kära bröder genom er tro fått hungnad i all vår nöd Och allt vårt lidande Ja, nu lever vi eftersom ni står fasta i Herren. Ja, hur ska vi nog kunna tacka Gud för er till gengäld för all den glädje som vi genom er har inför vår Gud? Och natt och dag är det vår innerligaste bön att vi må få se er ansikten och avhjälpa det som kan brista i er tro. Och, men vår Gud och Fader själv och vår Herre Jesus må för oss jämna vägen till er. Han, då måste få att Gud beredar att de har möjlighet att komma dit och hälsa på. Och er må Herren ge en allt större och mer överflödande kärlek till varandra. Ja, till alla människor. En sån kärlek som vi har till er. Så att era hjärtan styrkas till att vara ostraffliga i helighet. Inför vår Gud och Fader vid vår Herre Jesus tillkommelse. När han kommer med alla sina heliga. Tänk ändå, det är så oerhört stort det som sker. Med den som kommer och tar emot ordet. Och det, då får den leva och den får, den får vara verksam i fortsättningen i Guds rike. Och det är så underbart. Det, det finns ju ord om det här i evangelierna också. Det finns människor som tar emot ordet men de låter det inte bära frukt. Och det är ju hemskt. Er är givet att lära känna i himmelrikets hemligheter, står det i Matteus 13. Ja, där skulle man kunna läsa mycket där. Och där, där står det om de här olika jordmånerna där ordet kommer. Må du och jag ha en god jordmån så att ordet verkligen sjunker ner i vårt inre, att vi hör, men vi också tar vara på det och gör det som vi hör. Med hörande öron, då står det i fjortonde versen att en del de har så illa att de inte, de inte har det. Det, det står sig från versen, jag ska läsa innan till så det inte blir rörigt. Er är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, men dem är det inte givet. För den som har åt honom ska vara givet så han får över nog. Men den som inte har från honom ska tagas också det han har. Han, han hade hört ordet, men han har inte, om man säger så, en följd, en fortsättning på ordet i sitt liv och i sitt sinne. Därför talar jag till dem i liknelser, säger han. Och så fullbordas på dem Isaias profetia den som säger Med hörande öron ska ni höra och dock alls inte förstå och med seende ögon ska ni se och dock alls inte förnimma för detta folks hjärta har blivit förstockat och med öronen hör de illa och sina ögon har de tillslutit så de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstå med sina hjärtan och omvänder sig och blir helad av mig. Det är ju hemskt. Men saliga, säger han, är era ögon som ser och era öron som hör. Hoppas du och jag hör till de som har såna öron som hör. Att vi verkligen tar vara på det vi hör. Och i 23 versen, att det soddes i den goda jorden. Det är sagt om den som både hör ordet och förstår det. Och som jämväl bär frukt. Och ger dels hundrafalt, dels sextiofallt, dels trettiofallt. Det bästa är naturligtvis fall Att det ger lika mycket igen som det vi tar emot. 60 fall, då kanske vi har sparat en 40 procent till någonting annat. Och 30 fall då har vi sparat de andra procenten till något annat. Men det ger åtminstone frukt. Och saliga är de. Det är sagt om, om de som tar emot ordet och bär frukt. Jag hoppas att du och jag hör till dem. Så att inte vi hör till dem som säger men inte gör, som det står om i Matteus 23. Där står det från andra versen. På Moses stol har de skriftlärda och fariserna satt sig. Därför, allt vad de säger er, det ska ni göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte göra för de säger, men gör inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas skulder. Men själv vill de inte röra ett finger för att flytta dem. Och de gör bara saker för att bli sedda av människorna, få beröm och bli, bli upphöjda och ärade av människor. Men inte för Herren. Du och jag måste ha hängivna hjärtan. Hängivna hjärtan till Jesus. Så att han får göra ett verk i våra hjärtan och genom oss. Att vi får bli redskap i hans hand. Till att sprida kunskapen om honom. Det är det som Gud har kallat oss till. Att bli. Och då måste vi ha öron som kan höra. Att vi lyssnar till vad Herren säger i sitt ord. Det, han har sagt så mycket uppmaningar och vi kan läsa det. Jag har läst nu de senaste gångerna här om, om detta med att lyda Herrens ord. Och att lyda Herrens ord, det är ju att vi gör det av kärlek till Jesus. Han har ju gjort så mycket för oss. Han har utgivit sitt liv. Han har dött för oss. Han har lämnat allt. Och, och blivit dödad för vår skull. Lidit för vår skull. För att ge oss evigt liv. Skulle inte vi hörsamma honom. Och låta honom verkligen vara herre och mästare i vårt liv. Så att vi kan. Bara ljus här och salt. Ljus som sprider kunskapen om honom. Ljus som lyser för människorna i mörkret. Så de ser någonting som kan ge dem hopp. Att de får ett hopp för evigheten. Att de får ett hopp att också de kan bli frälsta. Det är det du och jag är kallade till. Och vi behöver ha öppna öron för vad Gud vill tala till oss. För att detta ska kunna ske i och genom oss. Nu ska jag stanna här för den här gången och jag hoppas att det här programmet inte blev allt för rörigt utan att det har kunnat bli någon nytta för dig att få höra det och jag önskar så att Guds verk får ske i dig och mig i den här tiden för det finns så mycket förvirring i kristenheten men du och jag kan få leva ett sunt och äkta sant kristet liv där Gud får leda oss och att vi får också hitta en gemenskap där det är sunt och sant förhållande till Jesus. Där vi inte bara går efter traditioner eller mönster som har skapats under årens lopp utan att vi lever ett verkligt liv i efter. Följelse till honom som har kallat oss, kallat oss ut för att vara hans efterföljare och levande redskap i hans hand. Och Gud väl dig för den här gången så hörs vi återigen om en vecka.